Die Winterferien waren angebrochen und bis Weihnachten waren es nur noch zehn Tage. Die Feiertage würden die fünf Freunde gemeinsam im Felsenhaus verbringen, doch vorher durften sie eine Reise antreten. Onkel Quentin sollte an einer wissenschaftlichen Konferenz teilnehmen und sein Kollege Bruce hatte die ganze Familie eingeladen. Denn seine Frau besaß das große Wintersporthotel, in dem die Konferenz stattfinden sollte. Mit Begeisterung packten alle ihre Koffer samt Skiern und fuhren zwei Tage später dem kleinen Ort Clearwater entgegen, der in den verschneiten Bergen von Cumbria lag. Staunend traten sie an die Rezeption des eleganten Hotels Fairview. Guten Tag. Herzlich willkommen im Fairview. Was kann ich für Sie tun? Ich nehme an der Konferenz teil. Meine Familie und ich werden hier wohnen. Ah, sehr wohl, Sir. Dürfte ich um Ihren Namen bitten? Lassen Sie nur Collins. Ich kümmere mich selbst darum. Wie Sie wünschen, Mrs. Teeming. Quentin, Fanny. Ja. <lacht> Wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Eleanor. Wie schön, dich mal wiederzusehen. Ich freue mich auch sehr. <lacht> Meine Güte, wie lange ist das her? Mindestens 15 Jahre, oder? Kinder... Dies ist Eleanor Tiebing, die Frau meines Kollegen Bruce. Sie war so freundlich, uns hierher einzuladen. Ja, du kennst noch nicht mal meine Tochter. Dies hier ist Georgina. Aber bitte nennen Sie mich George. Und das hier sind meine Freunde Julian, Dick und Anne. Hallo. <lacht> und wer ist das hier? Das ist mein Timmy. Übrigens, vielen Dank, dass ich ihn mitbringen durfte. Nun, eigentlich sind Hunde in unserem Haus nicht erwünscht. <lacht> Schon gut, Collins. <lacht> Es ist richtig, dass wir normalerweise keine Haustiere dulden. Aber da ihr alle in unserem privaten Gästehaus wohnt, ist das kein Problem. Mom, wir sind mit dem Gästehaus fertig. Können wir jetzt zum Dorfplatz gehen? Ich möchte, dass ihr erst unsere Gäste begrüßt. Für sie haben wir das Gästehaus so schön in Ordnung gebracht. Das hier sind meine Kinder, Tess und Ben. Hi. Hi. Hallo. Hallo. Hallo. Wollt ihr mitkommen zum Dorfplatz? Es gibt da was ganz Besonderes zu sehen. Skulpturen aus Eis. Oh, ehrlich? habe ich ja noch nie gesehen. Dann, dann lass mal los. Schon seit einer Weile schlenderten die Freunde mit Ben und Tess staunend über den Dorfplatz von Clearwater und schauten den verschiedenen Künstlern zu, die an riesigen Eisblöcken herumhämmerten, meißelten und sägten. Man sah einigen Umrissen schon an, was aus ihnen werden sollte. Pyramiden, ein Elefant und sogar der Eiffelturm. Vor einer weiblichen Skulptur blieben die Kinder stehen. Hallo Kinder. Hallo. Hallo. Hallo. Na, ähm, was wird denn das? Die Freiheitsstatue? <lacht> nein, nein, nicht ganz so bombastisch. Das hier wird so eine Art äh, Maskottchen der Ausstellung. Die Eiskönigin von Clearwater. Eine Königin. Schön. <lacht> Bekommt sie auch eine Robe mit einer langen Schleppe und eine Krone? <lacht> Ja, selbstverständlich. Und ein Collier, ein Ketter aus Eiswürfeln. Wow. Harry ist hier in Clearwater sehr bekannt. Er hat auch den Eiskulpturenwettbewerb organisiert. Zusammen mit unserer Mutter. Aha. Sie dachten, es würde den Touristen gefallen und der Vorweihnachtszeit etwas mehr Glanz geben. Heute muss man den Touristen schon etwas mehr bieten als nur eine schöne Landschaft. Hallo, Harry. Hallo, meine Schöne. Bringst du mir mein Mittagessen? Das hier ist Miranda, unsere neue Köchin. Sie ist eine Künstlerin in der Küche. Oh ja. Miranda, diese sind George, Dick, Julian und Anne. Hallo, Hallo Miranda. Miranda. Hallo zusammen. Ich wollte Harry nur ein paar Sandwiches und Tee bringen. Ich kann wirklich was Warmes brauchen. Wir haben doch alle Skulpturen gesehen. Dürfen wir jetzt mit in die Küche kommen? Oh, schon wieder hungrig, Ben. Ja, aber klar. Gut, ihr könnt mitkommen und die neueste Version meines Weihnachtspuddings probieren. Oh ja. Ich experimentiere noch mit den Zutaten und brauche Vorkoster. Ich melde mich freiwillig. Aber nur, wenn ihr er mir dafür ein bisschen zur Hand geht. Versteht Klar. sich Miranda. Was sollen wir machen? Kommt mit und ich zeige es euch. Oh. Wiedersehen, Kinder. Viel Spaß beim Probieren. Danke. Wiedersehen, Harry. Tschüss. Und viel Erfolg. Ja, frohe schaffen. Fröhlich und erwartungsvoll folgten die Freunde Miranda zurück zum Hotel. Sie probierten den traditionellen Weihnachtspudding, tranken Tee und bekamen außerdem noch Weihnachtsplätzchen vorgesetzt. Erstaunt sahen sie, welche Riesenmengen in der Hotelküche gekocht wurden und wie viel die Chefköchin und ihre Mitarbeiter zu tun hatten. Nach ihrem Besuch bei Miranda holten die Kinder ihre Skier hervor. Ben und Tess zeigten ihnen etwas von der Landschaft, bevor die frühe Dämmerung einsetzte. Erschöpft von all den neuen Eindrücken, schliefen die fünf Freunde in dieser Nacht tief und fest. Als die Kinder am nächsten Morgen durch die Hotellobby zum Frühstücksraum gingen, erschütterte eine aufgeregte Frauenstimme ihre friedliche Stimmung. Madame, bitte. Nein, mit Sicherheit nicht. Ich werde die Polizei rufen. Bitte, Madame, bitte beruhigen Sie sich. Ich bin mir sicher, dafür gibt es eine Erklärung. Eine Erklärung? Mein Diamantenkollier ist aus meinem ja. Zimmer verschwunden. Ich, ich erwarte. Nein, ich verliere... Entschuldigen Sie, bitte. Haben Sie, haben Sie wirklich überall nachgesehen, Madame? Könnte Ä es vielleicht sein, dass Sie das Collier verlegt ich, haben? Ich werde ja wohl wissen, wo ich mein Collier hingelegt habe. Sie haben es also nicht im Hotel-Safe deponiert? Ist das etwa ein Vorwurf? Guten Morgen. Ist was passiert? Nichts, was euch etwas anginge. Warum, warum geht ihr nicht frühstücken? Das wollen wir ja. Wir dachten nur, wir könnten vielleicht helfen. <lacht> helfen? Mein diamanten ist gestohlen Mann. Äh, Moment, Madame, es ist verschwunden. Vielleicht ja. nur verlegt. Sollen wir suchen helfen? Nein, vielen Dank. Ihr solltet jetzt wirklich frühstücken gehen, ihr Kleiner Racker. Ich werde veranlassen, dass das Collier gesucht wird. Schon gut. Wir wollten ja nur höflich sein. Morgen, Mutter. Ähm, du bist schon fertig mit dem Frühstück? Ja, ich habe schon mit deinem Vater gefrühstückt. Die Teilnehmer der Konferenz frühstücken vor den anderen Gästen. Oh. einer Dame ist ein Collier gestohlen worden. Was? Wirklich? Ja. Oi, okay. das ist ja eine böse Geschichte. Oh, die arme Eleanor. Ein Diebstahl kann dem Ruf ihres Hotels sehr, sehr schaden. Tja, dann müssen wir unbedingt was tun. Oh nein, nein, nein, nein. Nee. Oh nein, ihr werdet nicht schon wieder Detektiv spielen. Wir können doch mal unsere Ohren offen halten. Das, das ist aber auch alles, was ihr tun werdet. Versprecht mir das. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Hallo. Habt ihr schon gehört, dass ein Collier gestohlen wurde? Aha. Gerade hat man die Fassung gefunden. Aber die Diamanten wurden herausgebrochen und sind verschwunden. Meine Mutter ist fix und fertig. Wir können uns gar nicht vorstellen, wer das gewesen sein könnte. Oh je, die arme Eleanor. Ich werde gleich mal zu ihr gehen und fragen, ob ich sie irgendwie unterstützen kann. Wir müssen den Dieb unbedingt finden, damit deine Mutter entlastet ist. Ja, aber wie? George, du hast deiner Mutter versprochen. Gar nichts habe ich versprochen. Dazu bin ich gar nicht erst gekommen. Du bist ein Schlitzohr, George. Ich <lacht> weiß. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Hallo. Habt ihr die schlimmen Nachrichten schon gehört? Ja, ja, ja. Allerdings, es ist furchtbar. Wir werden auf jeden Fall versuchen zu helfen. Wie das? Ja, wir werden so viele Leute wie möglich fragen, ob ihnen was aufgefallen ist. Wir werden uns aufteilen. Ben und Tess, ähm, ihr könnt die Angestellten befragen. Ja, klar. Ja, klar. Anne und ich interviewen die Touristen hier im Hotel. Okay, Anne? Mir soll's recht sein. Wunderbar. Okay, dann gehen George und ich raus zum Dorfplatz und äh, fragen die Künstler. Ich okay. komme mit. Und anschließend zeige ich euch die Langlaufleute, über die wir gestern geredet haben. Ja. Oh ja. Na, ihr seid ja eifrige Detektive. Ben, wenn ihr zum Dorfplatz geht, könntet ihr ein paar Eiswürfel aus der Küche mitnehmen? Ich habe sie extra in eine besondere Form gegossen, damit Harry sie für das Collier der Eiskönigin benutzen kann. Klar, machen wir ja. Miranda. Alles klar. Lass uns mal schnell frühstücken und dann legen wir los, okay? Mhm. Ungeduldig schlangen die Freunde das Frühstück hinunter. Bevor sie zum Dorfplatz aufbrachen, holten George, Dick und Ben die in Kugelform gegossenen Eiswürfel aus der Küche, die Miranda für die Skulptur der Eiskönigin vorbereitet hatte. Dann nahmen sie ihre Skier und machten sich auf zum Dorfplatz. Morgen, Harry. Oh, guten Morgen, Kinder. Wir haben Ihnen etwas mitgebracht. Äh? Hier. Für das Collier der Königin. Oh, schön, Dank. Das, ähm, das, das, das hatte ich ganz vergessen. Wie läuft's denn? Wie meinst du das? Ich meine die Arbeit an der Skulptur. Scheint hier ganz gut voranzugehen, oder? Oh, ja, ja, allerdings. Ja. Der Kragen am Kleid da war ja gestern noch nicht da. Und jetzt arbeiten sie wohl an der Krone, wie es aussieht. Schön, nicht? Ich bin ganz zufrieden. Harry? Ja, Ben. Ist Ihnen gestern im Hotel irgendjemand aufgefallen, der sich komisch benommen hat? Komisch? Inwiefern? Gestern Abend ist ein Diamantenkollier geklaut worden. Die Diamanten sind aus der Fassung gebrochen worden. Ja, und da wollten wir Sie fragen, ob Ihnen irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Nein, überhaupt nicht. Tut mir leid, da kann ich euch nicht weiterhelfen. Wieso interessiert ihr euch überhaupt dafür? Ja. Äh, die wollen meiner Mutter helfen, den Dieb zu fassen. <lacht> Na nur zu. Aber jetzt entschuldigt mich. Ich muss weitermachen. Schon gut. Wir wollten sowieso noch die anderen Künstler befragen. Ja, okay. auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Auch die anderen Künstler konnten den drei Kindern nicht weiterhelfen. Denn außer Harry wohnte keiner von ihnen im Hotel. Nachdem ihre Nachforschungen vorläufig ergebnislos geblieben waren, begaben sich George, Dick und Ben auf die Langlaufloipe. Die Strecke sollte sie eigentlich innerhalb einer Stunde zum Hotel zurückführen. Doch nach einer Stunde standen sie noch immer mitten im Wald. Verflixte Kiste! Ich habe wieder die falsche Abzweigung genommen. Wieder? Ja! Die Loipe ist letztes Jahr verändert worden. Es gibt eine neue Abzweigung zurück zum Hotel. Und jetzt haben wir die falsche genommen. Das ist ein ziemlicher Umweg. Oh. Tut mir echt leid. Und wir müssen auch noch Timmy auf dieser bescheuerten Trage ziehen. Nur weil du ihn unbedingt mitschleppen musstest, George. Ja, ja ist ja schon gut. Ich konnte ihm sein trauriges Jaulen nicht aushalten, okay? Und außerdem hat er dir genauso leid getan. Mir? Ja, nun streitet euch doch nicht. Der Umweg ist schließlich meine Schuld. Wie weit ist es denn noch zurück zum Hotel? Ich glaube, ich habe mir eine Blase gelaufen. Statt eine halbe Stunde auf das Hotel zuzulaufen, sind wir jetzt eine halbe Stunde in die entgegengesetzte Richtung gelaufen. Das heißt, wir brauchen mindestens noch eine Stunde zurück. Oh Mann, hat denn einer von euch ein Pflaster dabei? Ähm, ja, ich habe eins in meiner Tasche, aber oh. äh, wenn du jetzt den Stiefel ausziehst, erfrieren dir glatt die Hacken. <lacht> Es gibt ganz in der Nähe eine Schutzhütte. Wirklich? Ja, das ist ja gut. Aha. Da können wir Dicks Blase versorgen und ein bisschen ausruhen. Ja, los, kommt. Ist die das da hinten? Ich sehe durch die Bäume eine Hütte. Ja. Ein Glück. So, da wären wir schnallt die Skier ab. Ich kann auch nicht erwarten, diese sich endlich auszuziehen. Hey, Jungs, drin sind Leute. Seht ihr? Da, hinter dem Fenster. Ja, wir legen auch zwei Paar auf Ski. Wisst ihr was? Ich glaube, der eine ist Harry. Harry? Echt? Was macht der denn hier? Ach, das ist mir egal. Ich will nur ein Pflaster. Los. Lasst uns reingehen. ja. Ich versuche, die Klumpen um anzubauen. Das kann doch nicht so schwierig sein. Ja, aber das macht mich ziemlich nervös. Sieht doch alles völlig harmlos aus. Ah! Hallo Harry! Äh, äh, wo, wo, wo kommt ihr denn her? Wir haben gerade gehört, dass irgendetwas sie nervös macht. Äh, können wir vielleicht helfen? Was? Nein, ich, ich bin nur... Ich, äh Sag mal, findet ihr es gut, anderer Leute Gespräche zu belauschen? Oder? Entschuldigung. Jimmy, ja. was ist denn los? Wir wollten nicht lauschen. Wir haben es nur zufällig gehört. Und jetzt braucht Dick ein Blasenpflaster für seinen Fuß. Oh ja. George, wo ist denn das Pflaster? Warte mal. Ich. Es muss hier irgendwo in meiner Tasche sein. Ich finde es nicht. Jimmy, hör schon auf. Was ist denn nur los mit dir? Ja, also ich muss jetzt gehen. Also Harry, noch viel Erfolg mit der Königin. Hier ist das Pflaster. Los, jetzt zieh mal den Stiefel ja. aus, Dick, ja? Ja, ja ist gut. Ähm. Wer war der, Mann, Harry? Ähm, ein Freund von Ihnen? Ja, ja, ein, ein Freund, ja, ja, ja. Und woher hatte er die Narbe auf seiner Stirn? Oh, das, das war ein, ein, ein Motorradunfall. Das sah ja aus wie ein Dreieck, ja. Hör zu, ich, ich muss wieder los. Ihr kommt doch allein zurecht, nicht? <lacht> Oder? Ja, ja klar. klar. Wir ruhen uns hier ein bisschen aus und dann machen wir uns auf den Rückweg. Damit wir zum Mittagessen zurück sind. Sonst verhungern wir noch. Oh, <lacht> ja. ja. Na, viel Glück, nicht? Bis demnächst. Ich frage mich, was die beiden hier gemacht haben. Keine Ahnung, aber Timmy machte diesen Jack nicht. Das ist mal klar. Ich auch nicht, aber den sehen wir ja sowieso nie wieder. Eben. Da hast du vermutlich recht. George, Dick und Ben ruhten sich eine halbe Stunde aus, aßen die Kekse auf und machten sich dann auf den Heimweg. Sie hatten vor, den anderen brühwarm von der Begegnung in der Hütte zu erzählen. Doch als sie zum Hotel zurückkehrten, erwartete sie eine Überraschung ganz anderer Art. Das Hotel. Bin ich froh, dass wir es geschafft haben. Hey, seht mal, was da vor dem Eingang steht. Ist das nicht... Ein großer Schlitten? Ja, und nicht nur das. Vor dem Schlitten sind ja Rentiere angespannt. Ja. Und seht mal, wer da aus dem Eingang kommt. Das ist doch glatt. Der, Der Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. George, da seid ihr hier endlich. Seht mal, wer hier ist. Der Weihnachtsmann. Aha. Ich darf nachher eine Runde auf seinem Schlitten fahren. Mit den Rentieren. Ist das nicht toll? Und er bleibt noch zwei Tage. Das ist ja großartig. Hohoho! Noch mehr Kinder mit vielen Wünschen für das Weihnachtsfest. Möchtet ihr auch auf dem Schlitten fahren? Nein, danke. Fahren Sie jetzt gleich? Nein. Erst muss ich von diesen braven Kindern wissen, was sie sich wünschen. Und dann gibt es Mittagessen. Oh, ja. mhm. Danach dürfen alle Kinder mal mit meinen Rentieren eine Runde drehen. Aber nun kommt herein. Drin ist mein Buch, in das ich die Wünsche Alle Kinderschreibe. Kommt rein. Ich will dem Weihnachtsmann jetzt sagen, was ich mir wünsche. <lacht> also, ich wünsche mir jetzt erstmal Mittagessen. <lacht> <lacht> War ja klar. <lacht> mm, es riecht schon so toll aus dem Speisesaal. Ich glaube, ich rieche Gänsebraten und Rotkohl. Ja, ich habe auch einen Mordshunger. Los, kommt. Wir gehen essen. Geht dir schon vor. Ich will noch hören, was Enn sich wünscht. Ich habe noch kein Weihnachtsgeschenk für Sie. Ich schon. Ein neues Puppenkleid. <lacht> Komm, Ben. Wir gehen essen. Ja. Meine Puppe braucht ein neues Kleid. Und außerdem möchte ich ein Collier. So eine Kette wie die, die hier gestohlen wurde. Gestohlen? Ja, gestohlen. Hat denn der Weihnachtsmann noch nichts davon gehört? Ähm, doch, doch. Hm. Kann ich mir auch etwas wünschen? Ich war noch nicht fertig, George Ich habe auch nur einen Wunsch Ich möchte, dass der Dieb gefasst wird <lacht> Ich werde sehen, was sich tun lässt Es ist allerdings ein ungewöhnlicher Wunsch Ob die Elfen mir dabei helfen können, weiß ich nicht Sowas wünscht man sich doch nicht vom Weihnachtsmann Also, ich möchte außerdem neue Buntstifte Eine neue Folge von meinem Lieblingsbuch Die drei Drillinge Und ein rosa Zutü für den Ballettunterricht. Ist alles notiert. Kannst jetzt essen gehen, kleine Lady. Und nach dem Mittagessen erwarten dich meine Rentiere. Ach, oh, klasse. Bis später. Hey, George. Hey. Wo habt ihr bloß gesteckt? Oh, hallo Weihnachtsmann. Hallo. Äh, einen Moment noch, Junge. Ja. Ich bin gerade beschäftigt. Also, Lady, kann ich sonst noch was tun? Außer einen Verbrecher zu fassen? Ähm, nicht für mich. Aber mein Cousin Dick könnte ein paar neue Skistiefel gebrauchen. Die alten drücken so, dass er sich eine Blase gelaufen hat. Deshalb mussten wir in der Schutzhütte ein Pflaster drauf machen. Ach, deshalb wart ihr so lange weg. Ja. Ihr wart in der Schutzhütte? Äh ja, die am Hirschbach? Äh kennen Sie die? Ah, der Weihnachtsmann kennt die ganze Welt wie seine Westentasche. <lacht> ja, natürlich. <lacht> Na, jedenfalls haben wir dort Harry und seinen Freund mit der komischen Narbe getroffen. Hier. Ein Mann mit einer Narbe? Ja. Auf der Stirn? Ja, sieht aus wie ein Dreieck. Mhm. Ähm, Harry sagte, das kommt von einem Motorradunfall. Aha. Und wie heißt Harrys Freund? Keine Ahnung. Wieso interessiert sie das? Äh. ach nur so. <lacht> Alle Helfer in der Not werden vom Weihnachtsmann belohnt. <lacht> Bist du allmählich fertig, George? Ja. Dann komm zum Essen und erzähl Anne und mir, was euch passiert ist. In... In Ordnung. Ähm, Wiedersehen, Weihnachtsmann. Denken Sie an meinen Wunsch. Äh, ja, ja, ich werde es versuchen. <lacht> Beim Mittagessen erzählten George, Dick und Ben ihr Abenteuer. Julian war ein bisschen neidisch, dass er nicht dabei gewesen war. N dagegen war ganz erfüllt von dem Gedanken an den Weihnachtsmann und den Rentierschlitten. Sie entschuldigte sich bald, um ihre Schlittenpartie anzutreten. Auch Dick wollte gern mitfahren. Vom Skifahren hatte er für heute die Nase voll. Die Freunde ließen es sich gut gehen. Und im Laufe des Abends traten die Aufregungen des Tages ein wenig in den Hintergrund. Doch Ruhe und Frieden verwandelten sich schon am nächsten Morgen in einen wohlbekannten Albtraum. Mein Diamantarmband ist verschwunden. Gestern Abend habe ich es noch. Es lag in der Ablage, in meinem Badezimmer. B -b Bitte, Madame. Ich weiß, in unserem... Ha Holst sofort die Polizei. Ja, wir werden sofort eine Suchaktion starten. Suchaktion, Suchaktion. Die Polizei muss her. Ä Madam, äh, was ist denn los, Mr. Collins? Mein schönes Armband. Sind etwa wieder Diamanten gestohlen worden? Ich, ich bin mir sicher... Der Hund. Was ist denn das für ein Hund? Der hat hier nichts zu suchen. Was ist denn das für ein Vieh? Nimm sofort diesen Hund weg. Der schnüffelt ja an mir. Timmy, komm weg da. Richtig ist das. Hör sofort auf. Hin das kann doch nicht wahr sein. Hau ab, hey. Hey, was ist denn? Sollte ich seinen Hund da wegnehmen? Er scheint sich für Ihren Servicewagen zu interessieren. Was ist denn da drin? Naja, Seife, Handtücher, Shampoo und so weiter. Was machst du denn, der dummer Hund? Timmy! Nelly, machen Sie sofort, dass Sie an die Arbeit kommen. Nanu, was. Was ist das denn? Nelly? Können Sie mir das mal erklären? Das sieht mir aus wie die Fassung eines Schmuckstückes. Ich weiß nicht, wie das Ding in mein Wegelchen kommt. Mein Armband! Was? Aber das ist doch nur die Platinfassung von meinem Armband. Die Diamanten sind verschwunden. Oh, sie sind eine Diebin! Nein, das bin ich nicht. <lacht> Hören Sie sofort auf zu heulen. Das wird Konsequenzen haben. Ich habe nichts getan. Das müssen Sie mir glauben. Sie kommen mit mir zum Personalchef Nelly. Ich weiß nichts von dieser Sache, Mr. Collins. Bitte glauben Sie mir. Kein Wort mehr. Kommen Sie mit. Madam, ich versichere Ihnen, dass wir bald alles zu Ihrer vollsten Zufriedenheit aufklären werden. Das will ich auch hoffen. Oh wie schrecklich. Glaubt Sie, dass Nelly die Diebin ist? Möglich wär's. Miranda sagte neulich auch schon, dass es jemand mit Zugang zu den Zimmern sein müsste. Ich weiß nicht, irgendwie kam sie mir nicht wie eine erwischte Diebin vor. Hm, wenn sie es war, muss sie es heute Morgen getan haben, als sie das Zimmer der Dame aufgeräumt hat. Ein Zimmermädchen, das sich die Zeit nimmt, die Diamanten aus dem Armband zu brechen und dann die Fassung in ihrem Wegelchen zu verstecken? Das hm. klingt nicht sehr überzeugend, oder? Aha. Ja. Und was, wenn es nicht Nelly war? Dann müssen wir herauskriegen, wer der wirkliche Dieb ist. Ja, und wie? Keine Ahnung, darüber muss ich noch nachdenken. Also ich kann immer beim Skilaufen am besten denken. Auf nach draußen. Gute Idee. Kommt noch jemand mit? Ja, ich. Dann hat mir ein anderes Paar Skistiefel gegeben. Und meine Blase ist ja gut versorgt. <lacht> also, ich will mir die Eiskulpturen nochmal ansehen. Und Tess und ich gehen lieber rudeln. Halt, Kinder! Ich habe was für euch. Habt ihr schon gehört? Die Diebin ist gefasst. Was? Wer denn? <lacht> Etwa Nelly? Wenn Nelly wirklich die Diebin ist. Natürlich ist sie das. Mhm. Zimmermädchen-Clown wie die Elstern. Mhm. Also, ich mache mich auf den Weg zum Dorfplatz. Mal sehen, wie weit die Skulpturen sind. Ach, äh, könntest du noch mal Eiswürfel für Harry mitnehmen? Klar, gib her. Ach, komm, ja. Danke. So, und jetzt muss ich in die Küche. Bis heute Mittag, Kinder. <lacht> Bis heute Mittag. <lacht> Einen schönen Tag noch. Dick, George und Ben fuhren fröhlich mit den Skiern los Doch kurz nach ihrem Aufbruch setzte ein Wetterwechsel ein Die Wolken zogen sich zusammen, es wurde immer dunkler und fing heftig an zu schneien Schon nach kurzer Zeit konnten die Kinder kaum noch die Läupe sehen Mühsam stemmten sie sich den eisigen Windböen entgegen Sie konnten sich gerade noch in die Hütte am Hirschbach retten Als sie dort eintrafen, waren sie völlig erschöpft Tür nicht zu. Helf mir mal, bitte. Ah, Los, Ben. Ja, ah, ah, Ein Glück. Ich dachte schon, wir würden uns da draußen verirren. Und diesmal hätte uns Timmy auch nicht weiterhelfen können, obwohl wir ihn schon wieder mitgeschleppt haben. Hallo, Kinder. Ha? Auch in die Hütte geflüchtet. Oh Gott. Ja, ja. Ui, Timmy. Hör auf zu bellen. Das ist ja gut. Sie, Sie, Sie sind doch äh, Harrys Freund von gestern, nicht? Ja, genau. Mein Name ist Jack. Was machen Sie denn schon wieder hier? <lacht> Was macht ihr denn schon wieder hier? Ich laufe eben auch gern schien. Allerdings habe ich nicht mit diesem plötzlichen Wetterumschwung gerechnet. Wir auch nicht. Wir kämpfen uns schon seit einer halben Ewigkeit durch den Sturm. Wir sind ganz schön groggy <lacht> Dann ist es doch ein Glück, dass es diese Schutzhütte gibt Ja Warum ruht ihr euch nicht ein bisschen aus? Da drüben im Schrank sind ein paar Schlafsäcke oh. Legt euch hin, bei diesem Sturm könnt ihr sowieso nicht so weit zurück Und Sie? Sie stecken hier mit uns fest <lacht> Ganz genau Und deshalb werde ich jetzt ein bisschen heißen Tee für euch kochen und euch ein bisschen aufpeppeln. Wie nett. Dankeschön, das können wir wirklich gebrauchen. Von wo sind sie denn aufgebrochen? Sie müssen den ganzen Weg von Green Meadows gekommen sein, oder? <lacht> ich bin eben sehr sportlich. So, und jetzt macht es euch gemütlich. <lacht> können wir dem Typen wirklich trauen? Ich weiß es nicht. Ich ich bin aber zu müde, um darüber nachzudenken. Timmy wird schon auf uns aufpassen. Ein Glück, dass er dabei ist. Die drei waren zu erschöpft, um noch weitere Fragen zu stellen. Jack kochte ihnen Tee, während Ben die Schlafsäcke hervorholte. Sie wollten ein kurzes Nickerchen machen, solange der Schneesturm draußen tobte. Kaum hatten sie ihren Tee getrunken, fielen den Kindern die Augen zu. Im Hotel Fairview in Clearwater hatte der Sturm inzwischen auch Unheil angerichtet. Innerhalb kürzester Zeit war die Zufahrtsstraße nicht mehr passierbar. Mrs. Eleanor Teabing versammelte die Gäste im Speisesaal. Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen mitteilen, dass der Schneesturm, den Sie bestimmt bemerkt haben... ...leider einige Unannehmlichkeiten mit sich bringt. Die Zufahrtsstraße aus dem Dorf ist blockiert. Und der Sturm hat einen Telefonmast umgeknickt, sodass das Telefon tot ist. wir aber. Wir haben aber ein Notstromaggregat, das im Moment den Strom liefert. Das bedeutet, dass das Essen pünktlich auf dem Tisch stehen wird Schön, ja Also, mit Ihrer liebenswürdigen Hilfe und Geduld werden wir diese Unannehmlichkeiten bald überstanden haben Ich gehe schon mal zum Essen Eleanor, hast du George und Dick gesehen? Die sind vor ungefähr einer Stunde mit Ben auf die Läupe gegangen Ach, sind sie etwa noch nicht zurück? Nein, noch nicht Hör zu, Fanny Ben kennt sich in der Gegend aus. Bestimmt haben Sie die Schutzhütte aufgesucht und sind in Sicherheit. Und wenn nicht? Wir müssen einfach das Beste hoffen. Bei diesem Schneesturm ist es unmöglich, ein Suchteam loszuschicken. Wo ist der Weihnachtsmann abgeblieben? Der wollte doch vor dem Essen eigentlich noch die Weihnachtsgeschichte vorlesen. Ist er nicht da? Nein, und auch sein Schlitten ist nicht da. Ich habe überall nachgesehen. Merkwürdig. Das kann ich mir gar nicht erklären. Ach, meine Güte, was ist jetzt wieder passiert? Mrs. Teaming, kommen Sie schnell. Mr. Collins ist niedergeschlagen worden. Oh Gott. Und eine weitere Dame vermisst ihren Schmuck. Diesmal ist es ein Ring. Oh nein. Und das Haus ist von der Außenwelt abgeschnitten. Ach, was soll ich denn jetzt bloß machen? In der Hütte am Hirschbach wachten George, Dick und Ben gerade wieder auf. Verwirrt blickten sie um sich. Ach, Timmy, was? Wo sind wir denn? Ach so, in der Hütte. Ach. Hey Jungs, wie spät ist es? Oh, ja, noch 12 Uhr. Oh. Mensch, wir haben eine ganze Stunde gepennt. Wo ist Jack? Jack? Jack? Wo sind sie? Der kann doch unmöglich bei dem Schneesturm weggegangen sein. Fällt euch nichts auf? Es ist ganz still draußen. Der Schneesturm scheint sich aufgetobt zu haben. Dann können wir jetzt zurückfahren. So blöd, dass wir aus Jack nicht mehr herausbekommen haben. Ne? Ja, der war ziemlich maulvoll und ist unseren Fragen ausgewichen. ist denn, George? Seht euch das an. Es ist mindestens ein Meter Schnee gefallen. Die Loipe können wir vergessen. Wir müssen uns einen Weg durch den Neuschnee bahnen. Und das ja. auch noch mit Timmy im Schlepptau. Ich habe doch gleich gesagt, dass wir ihn nicht mitnehmen sollen. Na, vorhin war es ganz gut, dass er dabei gewesen ist und uns beschützt hat vor Jack. Ach, recht hast du. Ha? Wo sind unsere Skier? Ha? Die müssen doch hier auf der Veranda sein. Was? Vielleicht eingeschneit oder so. So ja. viel Schnee liegt auf der Veranda nicht. Wir müssten sie sehen. Dieser Jack hat sie mitgenommen. Und bei dieser Menge Schnee kommen wir nie ohne Skier nach Hause. Wir setzen hier fest. Oh nein! Während sich George, Dick und Ben überlegten, wie sie nach Hause kommen sollten, hatte sich die Situation im Hotel Fairview zugespitzt. Meine Damen und Herren, bitte beruhigen Sie sich doch. Der Schneesturm hat nachgelassen, wie Sie merken. Leider sind wir immer noch eingeschneit und können die Stromversorgung nur teilweise aufrechterhalten. Aber ich versichere Ihnen, dass wir bald Hilfe erhalten. Und was ist jetzt mit dem Juwelen? Ja, das möchte man wirklich gerne mal wissen. Guten Tag, alle zusammen ja, Guten Tag, Guten Tag. wer sind Sie? Und wie kommen Sie hierher? Mein Name ist Langley, Inspektor Langley von Scotland Yard Ich habe mich auf Skiern hierher durchgekämpft Na, das nenne ich mal Pflichtgefühl Sind Sie wegen des Juwelen Juwelendiebes hier? Ja, genau Also, meine Damen und Herren, ist Ihnen etwas aufgefallen? Ja. Nun ja, während des Schneesturms ist ein weiteres Schmuckstück gestohlen worden Und Mr. Collins, der Portier, wurde niedergeschlagen au au Außerdem ist jemand verschwunden Bei diesem Schneesturm ist jemand verschwunden? Ja, der Weihnachtsmann Der Weihnachtsmann? Der Weihnachtsmann? Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Nein, wir hatten jemanden engagiert. Für die Kinder, verstehen Sie? Und der Mann ist samt seinem Schlitten verschwunden. Na, da haben wir ja einen Verdächtigen. Nun, wie dem auch sei, ich möchte einige der Gäste und Angestellten verhören. Kann ich den hotel selbst sehen? Selbstverständlich, Inspektor. Dort haben einige der anderen Gäste ihre Wertsachen gelagert. Dann zeigen Sie ihn mir bitte. Mhm. Kinder, dies ist Inspektor Langley von Scotland Yard. Guten Tag. Äh, kommen Sie wegen der Diebstähle? Ja, genau. Äh, kommen Sie bitte, genau. Mrs. Tibbing. Mhm, ja. Der Typ kommt mir irgendwie bekannt vor. Wieso? Ich kenne den Mann nicht. Ich weiß nicht so genau, aber irgendwie erinnert er mich an etwas. Darüber kannst du später nachdenken. Jetzt ja. müssen wir überlegen, wie wir George, Dick und Ben finden. Okay. George, Dick und Ben hatten sich inzwischen in der Umgebung der Hütte umgesehen und ihre Skier unterhalb des Hügels gefunden. Sie machten sich sofort auf den Weg. Da es keine gespurte Läupe mehr gab, kamen sie nur mühsam voran. Nach etwa 20 Minuten blieb George plötzlich stehen. Uh, wow. Was ist, George? Kannst du nicht mehr? Doch, schon, aber... Seht mal da vorne. Was ist das? Sieht aus wie ein Schlitten. Und der ist yeah. umgekippt. Muss voll verunglückt sein. Du hast recht. Lasst uns schnell nachsehen. Das sind Rentiere. Der Schlitten vom Weihnachtsmann. Und der Weihnachtsmann ist bewusstlos. Der muss einen Unfall gehabt haben. Ach, wer weiß, wie lange der Mann schon bewusstlos in der Kälte liegt. Zum Glück ist er Dick angezogen. Aber wir müssen ihn schnellstens ins Warme bringen. Dann müssen wir versuchen, den Schlitten wieder flott zu kriegen. Aha. Los, Dick. Wir beide ziehen den Schlitten zurück. George, du ja? bringst die Rentiere dazu, sich rückwärts zu bewegen. Okay. Und den Schlitten auf den Weg zurückzuschieben. Okay? Alles klar. So, ihr Guten. Jetzt geht's wieder nach Hause. Los, bewegt euch. Fertig, Jungs? Fertig. Los, George. Los. Ja. Los. Los. Ben. Ja, ja. Klasse. Ja. Der Schlitten ist frei. Ben, hast du eine Ahnung, wie man dieses Ding fährt? Ich habe gestern mal eine Runde allein fahren dürfen. Mal sehen, ob ich es noch kann. Los. Los. Ladet die Ski ein und nimmt den Weihnachtsmann in die Mitte. Okay. Ich helfe dir. Wisst so. ihr? Okay. Wir sind fertig. Los geht's! Ho! Los, ihr Rentiere! Ab nach Hause! Julien und N. waren im Dorf angekommen. Die Sonne strahlte vom Himmel, als hätte es das Unwetter nie gegeben. Und im neu gefallenen Schnee funkelte alles in gleißendem Licht. Wir müssen versuchen, einen Schlitten oder sowas aufzutreiben, damit wir die anderen suchen können. Aber woher kriegen wir den? Ja. Oh, Julien, guck mal, mhm. die Eiskönigin, die funkelt in der Sonne. Jetzt hat sie wirklich ein Collier um. Sieht das nicht aus wie echter Schmuck? Echter Schmuck? Natürlich. Anne, du bist genial. Wie, wie bitte? Du hast recht. Womit habe ich recht? Denk doch mal nach. Wie sehen Diamanten aus? Welche Farbe haben sie? Gar keine. Sie sind glasklar, wie Eis. Eben. Wo könnte man also verschwundene Diamanten unauffällig verstecken? Im Eis. Ganz genau. Hör zu. Lauf mal rüber zur Kneipe und bitte um ein Gefäß mit heißem Wasser, okay? Mhm. Und bring ein Meißel oder Schraubenzieher mit. Schon unterwegs. So, und unsere Eiskönigin wird mir jetzt mal ihr Collier ausleihen. Hm. Hier, Julian. Zwei Thermosflaschen mit heißem Wasser und ein Schraubenzieher. Danke, Anne. Bitte um Entschuldigung, Majestät. Hier, zwei der Eiswürfel. Das Eis schmilzt. Und da bleibt nichts übrig. Ach, Verflixt. Ich hätte schwören können, dass die Diamanten in den Eiswürfeln versteckt sind. Ich dachte, Miranda hätte das so geplant. Miranda? Überleg doch mal, von wem haben wir die Eiswürfel? Und wer war so wild entschlossen, Nelly die Schuld für die Diebstähle in die Schuhe zu schieben? Zu meinst? Ja. Miranda ist die Diebin? Da bin ich mir sicher. Sie kann sich unauffällig im Hotel bewegen. Und dann hat sie das Diebesgut aus dem Haus geschmuggelt. Und zwar mit unserer Hilfe. Julian, du meinst... Sie hat die Diamanten in den Eiswürfeln eingefroren und sie dann uns gegeben, mhm. damit wir sie ihren Komplizen bringen? Wäre doch eine gute Idee gewesen, die Diamanten hier aufzubewahren, bis sich die Aufregung gelegt hat. Und warum sind die Diamanten dann nicht in den Eiswürfeln? Weil meine Idee anscheinend nicht richtig war. Was für ein Tag. Ein Schneesturm legt das Hotel lahm, George und Dick sind verschwunden. Und jetzt fällt meine schöne Theorie in sich zusammen. Das ist wirklich der krönende Abschluss. Das ist das Stichwort. Wie, wie bitte? Krönend. Die Krone. Was? Versuch's mit der Krone. Die ist auch aus Eiswürfeln gemacht. Vielleicht sind die Diamanten da. Wenn das stimmt. <lacht> Mal sehen. Das Eis schmilzt. Und da bleibt was übrig Ein Diamant ja. Die Diamanten sind in der Krone versteckt Wir müssen sofort zum Hotel und dem Inspektor alles sagen Aha. Julian, Anne, George, dick, da seid ihr ja Wir haben uns solche Sorgen gemacht Was macht ihr eigentlich hier? Wir haben die Diamanten gefunden. Was? Ihr habt was? Das gibt's doch nicht. Nein, sie waren im Eis der Krone versteckt. Ja. Miranda muss die Diebin sein und Harry ihr Komplize. Wir wollten eben ins Hotel zurück und dem Inspektor Bescheid sagen. Welchem Inspektor? Er heißt Langley von Scotland Yard. Er hat sich im Schneesturm mit den Skiern zu uns durchgekämpft und verhört jetzt die Leute. Ja, und irgendwas an dem Mann kommt mir bekannt vor. Wie sieht er denn aus? Äh, mittelgroß, dunkle Haare, blaue Augen und eine Narbe auf der Stirn. Ja. Was? Sagtest du eine Narbe? Etwa eine dreieckige Narbe? Die Narbe, natürlich. Du hattest mir von einem Mann erzählt, der so eine Narbe hat. Ja. Ja. Harrys Freund Jack. Und der ist bestimmt kein Polizeibeamter. Nein, eher Harrys und Mirandas Mittelsmann. Los, wir müssen zurück zum Hotel. Aha. Sofort! Ja, genau. Der Weihnachtsmann ist verletzt und kaum bei Bewusstsein. Wir müssen ihn sofort ins Warme bringen. Ja. Julian! Ja. Wir müssen Ach, uns toll. beeilen. Ja. ja. Die Rentiere schafften den Weg zum Hotel in Rekordzeit. Hinter ihnen fing der Schneeflug an, den Weg zwischen Dorf und Hügel freizuräumen. Als die Kinder im Hotel ankamen, kam der Weihnachtsmann gerade wieder zu sich. Die Kinder überließen ihn der Obhut des Portiers und stürmten in Mrs. Teabings Büro. Mom! Wo ist der Inspektor? Ben! Gott sei Dank! Dein Vater ist gerade mit dem Schneemobil losgefahren, um dich zu suchen. Mrs. Tiebing, wir müssen unbedingt wissen, wo der angebliche Polizist ist. Äh, angeblich? Ja. Wir sind sicher, dass er nicht wirklich ein Polizist Aha. ist. Wie? Was? Wie kommt ihr darauf? Das dauert jetzt zu lange. Wo ist er? Er, er verhört gerade Miranda. Im Büro unseres Portiers. Mr. Collins. Danke. Los, Leute! die haben sich davon gemacht wir müssen sofort hinterher ja ja ja los timmy such <lacht> das auf dem parkplatz sie steigen in ein auto damit werden sie in dem Schnee nicht weit kommen hast du nicht gesehen dass der schneepflug gerade angekommen ist der hat den weg zum dorf freigeräumt ja. sie fahren weg wir müssen sie aufhalten los wir nehmen noch mal den Schnitten. Okay. Okay. Die Kinder stürmten nach draußen, wo noch immer der Schlitten des Weihnachtsmannes stand. So schnell sie konnten, folgten sie dem Auto. Das konnte zwar wegen der noch immer verschneiten Straßen nicht sehr schnell fahren, war aber immer noch schneller als der Rentierschlitten. Schneller, werden, sonst verlieren wir sie. Das Auto werden wir nie einholen. Die Rentiere haben Angst vor so schneller, wenn er bellt. Na dann, bellt Timmy. Bell, bellt so laut du kannst. Das Auto rutscht ganz schön. Fahrrad wird viel zu schnell für die glatte Straße. Da, das Auto rutscht weg und landet in einer Schneewehe. Los, Ben, wir müssen die Autotür mit dem Schlitten blockieren. Los! Oh, da stehen, die Tiere. Wir sind in eine Schneewehe geraten. Er Helft uns. Ich muss diese Frau zum Verhör ins Dorf bringen. Das könnte Ihnen so passen. Wir wissen genau Bescheid. Jack. Sie sind Mirandas Komplize, genau wie Harry. Lasst mich aussteigen. Timmy, lasst sie nicht raus. Nehmt euren Hund da weg. Lasst diese Leute nicht aussteigen. Weihnachtsmann? Was machen Sie denn hier? Ich verhafte Jack und Miranda wegen der Diamantendiebstähle. Verhaften? Aber Sie sind doch der Weihnachtsmann. Tja. <lacht> Tut mir leid, Kleines, aber ich fürchte, das war nur eine Verkleidung. Mein Name ist Steve Langley von Scotland Yard. Sie sind Inspektor Langley? Ja. Und wie ist Jack auf Ihren Namen gekommen? Sag's Ihnen, Jack. Ja, als ich von der Hütte zum Hotel gelaufen bin, da habe ich ihn in seinem Schlitten gefunden und einen Ausweis mitgenommen. Und ihn einfach da liegen lassen? Er hätte doch erfrieren können. Ich wollte ja gleich Bescheid sagen, als ich im Hotel war. Aber das haben Sie nicht. Ich weiß gar nicht, was ihr alle wollt. Ihr könnt uns nichts beweisen. Ihr werdet an uns nämlich keine Diamanten finden. Da hast du ihr wohl etwas verschwiegen. Was, Jack? Was meint er damit, Jack? Er hat sich den Hotelsafe zeigen lassen und bei der Gelegenheit noch ein paar hübsche Schmuckstücke mitgehen lassen. Und ich bin sicher die sind in seiner Tasche. Wie konntest du so dumm sein? Sie sind beide verhaftet. Richtig so. Und nachdem ihr Kinder meinen Job praktisch schon erledigt habt, könnt ihr eigentlich jetzt auch noch den Rest machen und uns ins Dorf fahren, wo ich die beiden einsperren kann. Da wird's im Schlitten aber ganz schön eng. George und ich können ja auf dem Schneemobil fahren. Ja. Ja, das ist eine gute Idee. Dann also los. Warten Sie mal. Was ist denn? Ja wenn sie nicht der Weihnachtsmann sind. Heißt das etwa, dass ich gar nicht Geschenke kriege? <lacht> ich bin sicher, dass du dein rosa Tütü trotzdem bekommst. <lacht> <Herr> Timmy. Wir <lacht> <lacht> haben und wir alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaubt mir. Nur